Portré Adiról. Ballomások. Írtam 1919 végén, 1920-ban és 1922-ben. Minden nyilvánosságtól riadtan menekülő, fáradt, lélekben alázatos szenvedésektől megtépett élet jegyzi boldogabb korok számára az együtt átélt idők tanítását, történetét. Adiról és jelentőségéről könyvtárra menő írások íródnak, és vannak hivatva emlékezni, boncolni, magyarázni. Tőlem idegen minden írói ambíció, jegyzeteim töredékesek szaggatottak, biztosan primitívek is. Mégis tartozom Adi halálontól is szolgált drága emlékének, ezzel a sűrített furcsa vallomással. A költő évek óta halott. S az élő zseni hangja elől ellenségesen elzárkózó fülek ma is süketek és idegenek a halottal szemben. Érthetetlen, nemzetietlen, zsidóbarát, gyűlölő, erkölcstelen, szocialista, kommunista, bujkál és üti föl fejét, rejtett mérgező nyílként, a rejtett mérgező szándékó vád. A vádakra védelmek jönnek. Alattomos, rossz hiszemű válveregetések, mentések, kimagyarázások, és ezek a védelmek sértőbbek a vádaknál. Ezekre a vádakra és ezekre a védelmekre kell nekem felelnem. Politikával nem foglalkozó nő jegyzi ezeket a sorokat. Nő, aki az adit és szándékait nem értő, konzervatív, úri-magyar középosztályból került, nagyharcok árán, adi mellé. A költő utolsó évei testileg, lelkileg közös élet volt az enyémmel. Embert, szenvedő, meleg embert nevelt, a céltalan puhaságra szánt úrilányból. Lemondásra, igazságra szoktatott. Értelmem elfogulatlanságot, igazsághoz szoktatott lelkem hálát parancsol. Ez a hála az ember iránt, S az elfogulatlanul bátor gyermeki látás Minden művészet iránt adja meg az erőt, Hogy feleljek a védőknek és vádlóknak, Legjobb hitem szerint, Arról, amit láttam, kaptam, És megőriztem Adiról a jövőnek. Egyiptomi halotti ima Engedjétek magatokhoz a halottat, Őt, aki ártatlan, aki nem hazudott, nem vétkezett, nem tett hamis tanúbizonyságot, Nem terhelte magát semmivel, hanem igazságból él, És igazságosságból táplálkozik. Csak örömöt okozott, tetteiről az emberek beszélnek, Azokban az isteneknek is örömük telik. Ő az Istennel kibékült a szeretetben. Ő kenyeret adott az éhezőnek, vizet a szomjúhozónak, Hajóval látta el azt, aki megakadt útjában, Áldozatot nyújtott az Isteneknek, mentsétek meg őt önmagától, segítsétek önmaga ellen. Ne valljatok ellene a halottak fejedelme előtt, mert az ő szája tiszta, és tiszta az ő két keze. Áldott az óra, és áldottak a szenvedések, amik lehetővé tették, hogy szolgálhassam a halálig. Meghalt, és nekem azért kell megírnom minden egyéni gyötrelmeken keresztül is ezt az írást, mert mi is elmúlunk, én is elmúlok, aki osztozó sorstársa, érző része voltam az ő utolsó éveinek. Közelről láttam ezer arcú lényét, és szenvedéseimen és szenvedésein keresztül vallom, hogy életének minden jól megértett órája példázat és megőrizni való féle lesz ez az írás. Nem életrajz, mert én csak utolsó éveinek képét adhatom, és csak az utolsó évek harcos izgalmait jegyezhetem. Levelek, emlékek nyomán végig szaladok ismeretlen ismerettségünk csodálatos idején is, ami véletlen játékaként az összevalóknak egymáshoz sodort bennünket. Sűrítve, de tisztán akarom adni a képet, amit őrzök, külső formájáról, a zseniről, akit a magam gyermekén ösztönös, tiszta szemével becsületesen láttam, és az emberről, aki az enyém volt, aki beleburkolt csodálatos melegébe a jóságnak, és ezen a soha nem érzett melegen keresztültette könnyűvé, gyönyörűvé a szenvedést, a harcot. Mert mi mindig harcoltunk és sokat szenvedtünk. 1915. márciusán, kicsit karcolt szívvel, Megkaptam helyemet Isten és ember előtt, Adi fáradt beteg szívében. Nyugalmas, édes boldogság helyett harcot jelentett az életünk. Harcoltunk egymásért, és sokszor egymás ellen is, egymásért. Bor, Veronál, 120-140 napi cigaretta lettek az ellenségeim, és míg fokozott hittel küzdöttem az apró rémekkel, a minnyájunkra rázóduló világháború, gyilkos izgalma. Szembeállította lehetetlennel. Igen, itt harcképtelenné váltam. Pestről Erdélybe, Pestről Sziládságba vittek fűtetlen téli vonatok, borzalmas utazások vártak reánk, megismertük a háborús ország vidéki szállodáinak szörnyű képét, éltük a vidéki sorozások embertelen izgalmait, láttuk az előttünk menekülők hontalanná vált karaványát, félőrült öreg székelyeket kezükben egy üres csirkeólat szorongatva, vagy más haszontalan emlékét az emberi kétségbeesésnek. Láttuk az előttünk kanyarodó, végtelenben nyúló országúton fáradtságtól fölfordulni a három székből elhajtott címeres ökröket, s éjszakánként álmatlanul meggyötörten hallgattuk a sebesült szállító vonatok koját. Késett napi lapok ferdítései, Rossz hírek és rossz előérzetek Pestre hajtottak, S ha itt voltunk, háborús hisztériától megkínzott barátok Tették tönkre legjobb szándékaimat. Hiába kínáltam cserébe a sorsnak a magam bátor, Követelőn erős, hívő fiatal szívét, Az adét nem tudtam megmenteni. Az együtt átélt esztendőből egy egész hosszú év családi háborúkkal telt a házasságunkért, A több idő harc volt a halállal, Aki minden árnyékból, minden sarokból Reánk vicsorította éhes, szörnyű arcát. A halál mindig köztünk volt, Asztalunknál ült, velünk hált, Számon tartotta életünk minden rohanó apróságát. Ő félt tőle, leírhatatlanul félt tőle, de kíváncsi vásott gyerekként Mégis játszott vele. Izgatta a, hogy és, mint lesz titka, A nála is erősebb, ismeretlen, A legnagyobb narkózis. Fegyver volt ellenem, és önmaga ellen. Jó pajtás, kivel ficánkoló gyermeki Kedvben csúfot űztünk, Rejtelmes, kegyetlen szerető, Aki el tudta venni tőlem. Borzalmas ellenség, Aki könyörtelenül földhöz vágott. Halál úr, mondtuk sokszor gyerekes fontossággal, ami mögött ilyettség lakott. Az öreg, mondtuk máskor komázva, itt van. Éreztük, és nem tudtunk szólni semmit, mert a rémülettől eltorzult a szánk. A gyász porrá omlott akaratunk, jobbra érdemes, megcsúfolt életünk kultusza, Kikis saját emberségének legbensőbb titka. Akkor sem álltam, és ma sem állok a hangosan sírók közé, mert fáradt vagyok. Haláltól legyőzött ember, aki azóta is tudom, hogy céltalan a sírás, mert semmi könny, semmi lázadás nem kelti föl életre többé. Híveiben és emberségének nagyszerű igazságában él tovább. A hídben, az igében, amit versein keresztül Meggyötört élete árán hirdetett, És ami minnyájunkat túl fog élni. Bocsássák meg, nem volt, és ma sincs bennem tehetség Arra az özvegyi kultuszra, aminek hosszú fekete fátylában Megbotlik az emberi erő. Mikor Adi meghalt, 24 éves halálra riadt fiatalságomban semmi nem volt meg bennem abból a tekintét és tiszteletet parancsoló adottságból, ami a nagyember özvegyét özvegyé teszi. Árva megkínzott 24 éven fázott a tiszteletben, s a gyászom, az a kultusz, ami bennem ma is él, szégyelni valóan suta, szűzi és olyan személytelen iránta. Az én feladatom, hogy itt maradt rabszolgák szent alázatával szolgáljam a halott urat, és megvilágítsam az utat, amit együtt jártunk, és mondjam el megoldott sarukkal, meghajtott fővel a sokaknak, fiataloknak, hívőknek és kétkedőknek, hogy milyennek láttam, ismertem és szolgáltam Adiendrét a váltest, a költőt, az embert. Hol a szem szemével farkas szemet nézni? Kimeri meglátni, kimeri idézni az igazi arcát? Babics Mihály Petőfi koszorúi Sok rossz portré, sok kép marad utána, Pedig, hogy megértsék szuverén erejét, Lenyűgöző ezer ezerhangú báját, Harcos hatalmát, fejedelmi gőgjét, Amivel zsenéjén túl is a legellentétesebb, Legszélsőségesebb indulatokat váltotta ki Közeli és távoli kortársaiból, rajongóiból és közönyösökből, olvasókból és nem olvasókból, urakból és szolgákból, nemektől, érdekektől függetlenül, ismerni, érezni kell testi formájának rendkívüli szuggesztív varázsát. Csoda volt. Megszállott, gyönyörű ember példány, élő, elmúló, közöttünk járó csoda. Olyan szép, hogy aki megértette ezt a nagy szépséget, és kiverekedte a jogot őrizni ezt a testet, amely asszír fejedelmek ősi monumentalitását viselte magán, örökös remegésben élt, hogy elvesztheti. Fiatalságától elkéstem, de el tudom képzelni telivér éveiben az ifjúságnak, és úgy hiszem, ha szemreformára rakoncátlan és nyugtalanító pompájú volt is a fiatal Adi, későbbi... Élettől, betegségtől megtépett évei érettebb, ritkább becsű szépséget jelentettek. Mikor mellé kerültem, az élet már nagy pusztításokat végzett rajta. Mégis szóljon az ő nagy szépsége mellett, hogy nekem a kényes fiatal úri lánynak soha egy pillanatig sem volt ünneprontó az italós, a betegségektől megviselt, 16 évvel idősebb Adi Endre mindig, minden gyönge emberi pillanatában is kiragyogott, rendkívüli volta. Adi Endrét, az embert, asszir rajzokhoz hasonlóvá tette rendkívül széles válla, ami háromszögszerűen keskenyedett el a csípőtlen, karcsú, alsó végtagokba. Monumentális volt a fejlett, sima, hatalmas melkas. Nemes vonalú karokban íveltek a széles vállak, s ápolt, csodálatosan szép készformában végződött a kar. A hatalmas felsőtest kamasz fiús, keskeny, erőtlen alsó végtagokba szaladt. Nőjesen gyöngét, karcsú bokák, kicsit elrajzolt lábfejek voltak hivatva megbírkozni a felső törzs masszív súlyával. Ezért nem szeretett járni, és a legérdemesebb látnivalót is szívesen elmulasztotta, ha gyalog kellett eljutni odáig. Az egész nemesen felépített testet befejezetté tette a fej. Tömör erős nyakán, csodálatos ékszerként ragyogott a költő már életében legendássá vált, barna feje. Jóvá tehetetlen kár adi kitűnő szobrász és festőbarátaitól, hogy úgy hagyták elmúlni ezt a gazdagrajzó színű, változású arcot, hogy jó kép, jó szobor nem maradt utána. Az arc nagyvonalú bizarr szépségét kis nemes koponya fogta össze, mint dús, sejmes, vöröses fényűn sötétbarna hullámos hajdíszített. Oldalt választva viselte ezt a pompás hajtömeget, sehol nem volt rendellenesen hosszú, csak elől, hol egy makacskodó hajhullám fürtösen, gazdagon, minden ellenkezése dacára, széles homlokába hullott. Bronzos, tiszta, az első napsütéstől erősen megbarnult, mindig frissen borotvált arcbőre, harmonikusan fogta össze dúltságában is klasszikus vonásait. Hosszúkás arcforma, erős álka, pocskis fülek, gyönyörűen ívelt, energikus áll, egyenes az orjukak szokatlan rajza miatt szemközt kicsit ellapított orr, az egész nyugtalan változó arcon, színben, arányban rendkívüli nagyságú szemek és szájvonták magukra a figyelmet. A szeme. Azóta se, azelőtt se látott döbbenetes misztérium. Soha se fogom megérteni, honnan jöttek és mivé lettek ezek az égő, külön életet élő szemek, míg rövidláton falták a napilapok apró betűit, de világok sorsát Korok pusztulását jelezték, és látták előre riadbiztonsággal. Ideges, kigyulladt, félelmes lámpásai a félelmes játékú agynak. Csalhatatlan jellemzői a mámornak, láznak, testi szenvedéseknek, kis rettenetes halálfélelemnek. Sötét pilláktól árnyalt, tágos, hosszú, kékesen fehér mező Túlnő a keretén, benne könnyesen, Izzon bele a világba a teljesen sötét, kerek szemgolyó. Két óriás pupilla. A beszédes, mindent megjátszó nagy sötét szemek Felejthetetlenek maradnak az emlékezésben, Nekem mégis a szája jelentékenyebb és ritkább becsűbb volt. Húsos, szeszélyesen játékos vonal. Néha virágszerűen rajzos, Máskor klasszikusan zárt nyugalmú, Majd torz, elferdült, keserű rángás, Izgató, forró bujaság, Durszás gyermek, duzzogó szája. Gúnyos hideg, kegyetlen élő, Kemény, gőgös ajkak, Hisztériás, síró vonaglás, Ezer változó, harcoló és megadó Idegéletnek volt biztos néma tolmácsa, a száj nagy hullámos meleg vonala, mint fémekkel rosszul képített fogai sem tudtak elrontani az asszony előtt, aki értette, imádta, szolgálta, és félt ennek a gyönyörű férfi szájnak páratlan szépségét. Az arc, pillanatok alatt változó szenvedélyek, szenvedések, akaratok, melegségek és gögök felvillanó, rejtelmes, kiszámíthatatlan színpada volt. Ő értékelte, s okos hozzáértéssel őrizte külső jelentőségét. Életszükséglete volt a nagy testi tisztaság, választékos, gondos ruházkodás. Izgatott és izgató idegrendszere fegyelmezetten csendes, udvarias, úrin jóságos formában szenvedett közöttünk. S ha megtörtént, mert megtörtént, hogy vétett önmaga ellen, rakoncátlanságai után, mit kisfiús akarnoksággal, feminin ravaszkodásokkal kizsarolt, végtelenül fájdalmas, védelemre szoruló drága gyerekbáj uralkodott a lényén. És ez a megható reádutaltság nem a részeg emberhez hajló undoros részvétett, de az anyaság minden asszonyban élő, segítő, szépítő és mindent mentő melegét váltotta ki belőlem. Az egyszer eljövendő adiképhez, becsületes vezetőül székely aladár jóvoltából egész sorozata maradt meg adi változó arcának, mégis számomra három arckép a legjelentékenyebb, s a legtöbbet mondó. A könyöklő, híres kép, egy későbbi profil, s az utolsó, a legcsodálatosabb adi portré, a halottas ki ezt a felvételt, nem tudom, de fenséges nyugalmában áhítatott parancsol, vigasztalást nyújt, s megtöri oktalan lázadásodat az enyhülést adó, felszabadító, kifürkészhetetlen titkó megbékélt halál. Szoborhoz jó kiindulás az első halotti maszk, amit kevés idő múlva a halál után, Báró hatvani Lajosné öntetett. Ennek a maszknak első öntvénye birtokomban van, s ez hiteles, biztos őrzője a gyönyörű arcnak, arányoknak, fejformának. Római harcos, bátor, kemény élő feje, valami kifejezhetetlenül fájdalmas, feminin megadással, csodálatosan megbékült mosolyjal, sajnos színek nélkül. A gyötrő lázak után beállt halál örök rögzítette meg az öntvény. A mindig érző, élő, meleg adit. A Debrecen és Várodi kötetet, leveleket, újságcikkeket, a szétszort novellákat, egyfelvonásos kis darabját, Vallomások és tanulmányok című prózáját, Torzónak maradt verses regényét nem számítva, Tíz csodálatos pompájú verses könyvben felel meg, minden méltatlan bádra és védelemre, az alig 41 éves korában meghalt költő. Testés lelki kórkép ez a tíz kötet, s a legpontosabban megírt életrajznál is biztosabban vezet végig, gazdag, nagyszerű életén. Az idők alakuló, vajúdó szakadékaiban összezavart ősi érzések rendeződnek el, s kapnak új korszerű ruhát, Adi egyetemes líráján keresztül. Isten, halál, haza, szerelem, Kimeríthetetlen gazdagságú forrás Az erkölcstelenné, érthetetlenné bélyegzett Adinak. Istent hívő, prédikátorok tradícióit Büszkén magáénak valló protestáns lélek, Kinek nagy, belülről feltörő istenhite, Kálvinista papősein keresztül fejlődött Zengő, tisztult orgonája A felszabadult ember vallásának. Ez az ősi istenfélelem harcol örök eldönthetetlen harcot A mai ember lázadó, ostromló kétkedéseivel. Ez a titkolt vagy bevallott harc, Élni, gondolkozni és fájni küldött mindannyiunk harca. Adi lázadón hívő, tisztult művészetén keresztül Csodálatos zengésűek ezek az új zsoltárok. A fiatal lélek veretlen, kétkedő, nagy nyugtalanságától az érettember testés, és lelki sebektől megviselt jóságos bölcsességéig, az érző gondolkozó életre szenvedésre küldött, Tágérdeklődésű titkokra falánk mai ember lelkének minden rejtett és nyílt rezdülése itt hangot kap, levezetést talál. A költő beteg ember álmatlanságát, rendetlenül verő szívét, mindenre fölfigyelő idegrendszerét, halálra mérgezett lázadozó vérét, alkohollal, gyilkoló porokkal, rendszertelenül sokat szívott nikotinnal nyugtatja és kábítja el. Hatalmas melkasa örökös élet halálharcban áll a társul szegődött lázzal, s ebben a mindig megújuló hősi tornában izgattó, ismeretlen nagy úrként rémít és vonz, a prédára leső titokzatos halál. Álmatlanul vergődő, forró, pihenni nem tudó testét, Megnyugvást sehol sem találó, megzavart lelkét, A maga átszenvedett, rettenetes kinjain keresztül figyelte a művész. S a minden halált diadalmasan túlélő zseni, Formára, hangra, misztikumra, rendkívüli, Soha se hallott víziókban örökítette meg testének győzelmes ellenségét. Átélt, áthalálverítékezett ezer szent látomás Az őskaján, aki a mámort vágtató hímes paripán hozza Parádésan keletről, és a mámornak borzalmas vezeklés Megfertőzött vér és élet az ára Csönd herceg, a nagy pénztárnok Halhatatlan, beszédes, örök szobrai a pusztulás változó arcának nem rémes játék és nem megnyugtató, amit itt kapunk, az igaz, de a pusztuló élet fájdalmas, lélekbe markoló sikítása, a megkínzott test rettenetes halálfélelme, idegek, szörnyű, elszabadult tánca, érzékek fanyar, örökös szomjúsága az ismeretlen jobb után. És mindezen messze túl vágy a tegnapi gyerekség a meggyalázott, beszennyezett, elkoptatott tisztaság után, Opálos, könnyes, áldó lemondás. Szerelmi lírája csodálatos pompájú. Haláláig izgató, nagyszerű probléma számára az asszony. Az anyja is asszony, és minden férfigők asszony életen, asszony szenvedés árán jut el a saját életéhez. Az édesanyja mártíriumát, az ő pusztuló életén keresztül látja Glóriásnak. Egyszerű, jóságos, falusi asszony, csendben élő, halk, kisbánatokat bánatokat passzívan cipelő élet, de szent, mert minden asszony sorsnál súlyos aptitok pecsétjét őrzi öntudatlanul a fia életében. Súlyos, gyötrő kereszt nehezedik vállaira, mert zsenit adott a világnak. Az ő gyermeke a zseni, s a zsenik sorsa nem vidám. A gyöngét, a szenvedőt, az érette szenvedőt Hálás áldójósággal öleli körül. Édesanyja iránt érzett szeretetén keresztül érik meg a költő A másik asszony kívánására. Új, lüktetőn bőindulatú dalok zengik a fiatal férfi erős, vágyon követelő kíváncsi harcát az érett, pompás asszony körül, ki az elérhetés ajándékos tékozló órájába is belecsöppenti, keserű mérgét az elérhetetlennek. Véres, szomorú tornája a nemeknek. Adi átszenvedve érleli ki a verset magából, s fájdalmas döbbenéssel csendül ki belőle sokszor, a férfi örök társtalansága. és bár az értelem ezerfegyverű harcot vív az érzékekkel, Az érzékek sokszor győzelmi tortülnek. A körülbelül nyolc éven keresztül Léda pompás asszonyságáért fölbúgó zsoltárok lassan elnémulnak. A fiatal Adi férfi lett, és kifáradt az egyasszony keresésében. Új izgalmak, új ingerek várják, s az éred gazdag férfilélek, Csodálatos veretű, aranylón nemesfényű dalokat zeng A karcsú érintetlen szűziességhez. Ezek a szerelmi versek talán a legpazarabb lírai áradásai A férfiassága hanyatló pompájában delejes titkú hódolatnak értette -e a kis jány, aki kapta, hogy a világ legkincsesebb, legcsillogóbb aranyajándokát rakta a költő nyugtalaníton fiatal lábai elé, nem tudom, de múló életén túl is áldani kell ismeretlenségét, mert ilyen örökbecsűn szépet tudott kiváltani, adi mindenre fölfigyelő zsenéjéből. És áldottak a többi nők is, a szépek, a jók, a varázsos titkú hervadóasszonyok, akik reáhajoltak meleg érzésével a segítésnek, Inspirálták fölsírásait, és megérezték egy pillanatra tragikumát a költő elvérző, gyermekén nyitott árva szívének. Az utolsó idők szerelmes ciklusa áhítat. A kifáradt, az elhasznált férfi élet vágyik a tiszta, segítő, az értelmileg friss, elhasználatlan gyerek után. Ezekből a versekből alig csendül ki érzéki forróság, de adi bennük halálosan komoly, bánatos, mélységes szerelemmel fogódzik még egyszer az életbe. Mindentől búcsúzó, tisztaságot áhító, gyereket vágyó nagy érzések vezetik hozzám a gyerekhez. Mintha régi bússzerelmes titok nyílott volna ki bennünk, mely most már újra burkolódni fog. Hűvös, fehérremeszelt falú, Levendulás illatú házak szentségét őrizte meg, És adta nekem ez a sokat szenvedett, Minden poklok tüzén keresztül égett lélek. Magyarnak, virtuskodó koldusnak, Nyelvben, fajtában társtalannak adatott a kegyetlen kegyéből adiendre. Zseni volt, s mert zseni volt, Mindent fájdalmasan tisztában látott másnál. Vére, születési adottsága is megvolt hozzá, hogy szembenézzen s jól belelásson a magyar életbe hiszen vármegyei kis ambíciók boldogodott ki fiatalon Párizsba. Fiatal volt, szegény és tiszta, s a kint kapott szabadság reáömlő gazdag kultúra termőtalajra talált a lelkében. A fogékony tanulni vágyó Adi fájdalmasan érezte az itthoni szegénységet, elmaradottságot, a kint látott metropolisz lüktető öntudatos életéhez képest. Bámulta a művészi érdeklődésüket, szociális intézményeik anyagilag, emberileg összetartó megszervezettségét, reformálni akart, s fiatalságának bízó, bátor, robbanó hitével akart a fölrázni részvétlen nyugalmából a fajtáját. Még Párizsi évei előtt, váradi újságíróskodása idején megkezdte a reformálás, az újítás járatlan nehéz útját. Hadat üzent versben és prózában az elfogultaknak, A gondolkozni resteknek, a nemolvasóknak, a smokkoknak, A szemforgatóknak és a hazugoknak. Párizs megerősítette, kérlelte szándékait. Emberin élni, látni, fejlődni és érezni akarta tanítani Az olcsó gőgű, cím és rankorságban szenvedő, Minden újítástól vonakodó, bűnösen lustán elzárkózó országot. Kíméletlen ostorcsapások szántanak végig az alvó, hiú, magától elragadtatott magyarság hibáin. Csupa erős, fájó szemrehányás, életre tetreserkentés, elkeseredett élő gőg zeng ömlik a fiatal Adiból, mert Adi gőgös volt, a legkirályibb gögű. de ez a gyilkoló élő gőg, mit démonikus kegyetlenséggel csapott embertársa szeme közé, mindig fölfelé talált, és ez a fölfelé adresszált gőgit nálunk idegen. Ugyanakkor az elmaradott a megalázott felé, résztvevő megértéssel, krisztusi türelemmel hajolt, s nem tudta soha rangok, születési előnyök szerint osztályozni az embert. A hazafias alkalmi verselők és versek után szokatlanok és kíméletlenül igazak voltak az új adizsoltárok. Nem tetszett az új hang. De tudomást kellett venni róla. Őrültnek, érthetetlennek, Hazafiatlannak és erkölcstelennek Kiáltják ki a költőt, Kinek szép szomorú fejére Készül már a mártír korona. Lelkes, szegény, fiatal Tehetségek csoportosulnak, Merészen kibontott zászlója alá. Fázós, dühös, Öreg befolyásosok szervezkednek A túlsó parton, És haláláig tart a harc. Ahogy izmosodik, tisztul színesedik Adi hangja, úgy nő az irigység, a harag, a gyűlölet, a szertelen imádat, az elismerés és az üldözési láz körülötte. A magyar vezető osztály konzervatív, feudális érdekeket védő konok minden új európai áramlattól elzárkózó füleiben gyűlöletet, süketséget talál érdekeket szolgáló beérkezettek, akadémikusok, főpapok, befolyásos publicisták, vezérpolitikusok fogtak össze elnémítani a költőt. Szervezett támadások érik erős helyekről, s elhallgattatni mégsem lehet. Tisztasággal, erővel és elmével verekszik a hazugság ellen, és ha vágás éri, büszkén tagadja. Pedig legbelül gyógyíthatatlan sebet hurcolt, népe halálba rohanó vaksága miatt. Föltámad a háború régen kísértő borzalmas réme, s a reformer és pacifista Adi, aki messze előre lát a magyar jövőbe, megiszonyodik borzalmától ennek a vesztünkre hozott vérfürdőnek. Első percétől kezdve viselte irtózatos kínját a tudásnak, hogy elveszítjük magunkat és a háborút. Külső, kegyetlen számítások játszottak össze belső tébolyokkal, s boldog, bomlott zűrzavarában a halálnak, Adi sikoltó kétségbeesett énekeit idegenséggel düvel fogadják a harcra szító, megszédült vezetők. A magyar rövidlátás korát éli, s a költő, aki nem tud zászlót bontani az emberkéztől támadt emberhalál örömére, végleg szembe kerül a fajmagyarság tömegérzésével. Ma már tudjuk, hogy ez a háború nem volt a mi harcunk. De ha az lett volna, akkor is egy olyan nemzeti értéket, mint Adi, jóvá tehetetlen bűn lett volna beugratni Petőfi szerencsétlen hősi halált halt szerepébe. Pedig történtek, következetesen történtek bűnös próbálkozások a betegtestű, rossz idegrendszerű, 40 éves költőt harctérre küldeni. Rossz hiszemű újságcikkek, támadások, följelentések érkeztek, s ennek a csúnya embertelen játéknak lett szomorú következménye, hogy a láztól, ezer testi bajtól megkínzott Adit végre bevették katonának. Felmentésének mértő soha egy lépést sem tett, egy-egy hónapi meghosszabbításáért barátainak és kétségbe esett asszonyának sajtófőnök és államtitkári szobákban kellett kilincselniük. Bűnös igazságtalanság volt mindez, mert Adi nem tartozott semmiféle politikai párthoz. De mert nevének és zsenének ragyogó védelmével állta lesújtott, az elnyomott mellé, ellenségei, szélsőséges politikai exponens láttak benne. Pedig csak zseni volt. Minden párton és minden pártoskodáson messze túlélő és messze túllátó Költő, aki független szellemi királyságra küldetett, s így nem is lehetett semmilyen zászlóra esküvő közkatona. Forradalmi jelentősége a jobbra, többre, igazabbra vágyó ember, örök forradalma marad. Adi Nemes emberszerető mentalitása halálos döfést kapott ezekben az időkben. Hosszú nyári délutánokon, kemény téli reggeleken, Mikor csúcsai otthonunk előtt tíz percenként csivított el a virágos, nótás katonavonat, Céltalan hősi halálba üldözve az életre, fejlődésre, munkára teremtett embert, Adi lázas szeme könyvtől ragyogott. Igaz, nem csak magyarul sírt, de emberül is. A mi pusztulásunk közös pusztulás volt az őveszendő életével. Testvér zokogott föl a testvér halálán, de ez a testvér nagy emberségében megsiratta az ellenség oktalan halállal vesző gyermekét is. Minden faji és politikai érzékenységén túl ember volt és művész. Hálás ember és igaz művész, aki nem tudta megtagadni a barátból ellenséggé vadított nemzetek kultúráját, értékeit. Tudta, hogy az ember haragja múlandós, a népek kimerülve a vérontástól, a bizonytalan jövő egyik szeszélyes órájában észhez térnek, a gyűlölet mocska kiszárad, és ember az ember előtt pirulva szégyenli a vakságot, mivel köpködő gyűlöletében oktalanul végiggázolt alkotókon és alkotásokon, mert azok németek, franciák, oroszok vagy olaszok voltak. Ki volt a részes a háború rettenetes ördögének elszabadításában a jövő titka, de ha már jött, és dögletes pusztulást, nyomort és teremtett az útjában, lobogó, fejvesztett örömtüzek gyújtása helyett, össze kellett volna fogni Krisztusi erejével a jobb embereknek, államfőknek, politikusoknak, vezetőművészeknek, megfékezni idejében megállítani a rémet legalább itt, a magunk földjén. Nem így történt, s a költő, hörgő, sikoltó, fenyegető jóslásai beteljesedtek, Borzalmas víziói valósággá váltak, s ő Jeremiás próféta látnoki erejével hirdette a közeledő ítélet rettenetességét. Beteljesedett. Elvesztettük a háborút, és magunkat s a zordszavú, kérlelhetetlen próféta halálra sápadt. Nem ezt akarta, ijeszteni akart, fölrázni nemzetét a fejlődés a belátás útjára, javítani akart, s a beígért ütés rombolás lett. Embert ölt, eszméinek, világfelfogásának ellenségét, De testvérét ölte meg, s ő, mindent előrelátó, mentőjóságában meggyalázott lélek, Tébolyult, zavaros szemmel temetődött a romok alá. Elnémult örökre, s ha zengő, hívő, intőszavára nem figyelt föl idejében a magyarság, Bűnös mulasztás történt. Megértették mások, cselekvők, fanatikusak és rombolók. Oka ennek sem adi, de az elveszett háború, a magát elvesztett ország. Az elkésett forradalmat menteni akaró, tapasztalatlan, gyökértelenül tapogatódzó jó szándékot keserű hitetlenséggel fogadta a haldokló költő. Utolsó üzenete a győzteseknek szól. Ne tapossatok rajta nagyon! Ne tiporjatok rajta nagyon, Vérvesztes szegény szép szívünkön, Ki íme száguldani akar. Baljóslatú bús nép a magyar, Forradalomban élt sránk Gyógyítónak a háborút, a rémet, Sírjukban is megátkozott gazok. Tompánzúgnak a kaszárnyáink, Ó, mennyi vérrel emlékezők, Ó, szörnyű gyászoló kripták, Ravatal előttetek, ravatal. Mi voltunk a földnek, bolondja, elhasznált szegény magyarok, és most jöjjetek, győztesek! Üdvözlet a győzőnek! Isten halál, haza szerelem, örökércű oszlopait nagy években köti össze a költő nagy beletársulása a kozmoszba. Egyé válik a mindenséggel, kis és nagy sorsokkal, múló és örökké ismétlődő örömökkel, bánatokkal, Hangjának hatalmas sűrített erejében sokszor vihar zúg, istenítélet készül, s a dacot hazudó, páváskodón gyönge ember összeroskad. Vigasztalás kevés van ezekben a versekben, de együtt érez, és együtt vérzik mindennel, ami embernek, életnek, értelemnek, a születés és a halál örök körbeforgásának érzésben, kínban, ámulásban megélni adatot. Adi Endre hősi halált halt az új életre támasztott magyar versért. Félek éppen magyarságáért marad a nagyvilág számára megközelíthetetlen. Sok verse annyira magyar bajok, magyar bűnök korbácsa. Drága fiatal életét égette föl a magyar versért, mert profétás látomásaihoz fokozott érzékenységéhez, mi a költőt vált eszé, nyelvben, képben, erőben, páratlan pompájúvá tette, kellett az altatóporokon, alkoholon, kábítószereken, szerelmen és mindenfajta mérgeken keresztül kapott biztos öngyilkosság. Halálba útján lemondó, könnyes szenvedő asszonyok kísérték, és próbálták megállítani, megtartani az életnek. Nem lehetett. Felsőbb erők küldték. Életünk elrontottságát az eljövendő fiatal magyarság van hivatva helyrehozni. A ma még egészen fiúk, kiket nem zavart meg az embermészárlás pokla. Ők megérthetik a boldog, Számunkra már elveszett jövőt, mikor tanulni, fejlődni, utazni lehet. Nekik megnyílnak még a világ és a szépség emberektől emberekhez épített útjai. Számukra el kell, hogy jöjjön az okosság, a jóságkora, mert a gonoszságé már eljött. A rombolás megtörtént. Boldogok, akik az építés nagyszerű idejét megérik mikor a gépek nem emberölésre, de emberi munka kímélésére teremtődnek. Én azt hiszem, ezek az emberek meggondoltak lesznek, takarékosak, spórolni fognak a céltalan energiákkal, a nagy szavakkal, fegyelmezettek lesznek, és reájönnek a kritikatisztességére. Ismerni kell a kort, idegen fejlett népek kultúráját, törekvését, meg kell nézni a képet, meg kell hallgatni az új ritmusában szokatlan muzsikát, és el kell olvasni a könyvet. A nagy művészre mindig hatással van a kor hangja indulata, és mégis külön mértékkel kell méressék az ember, és külön mértékkel kell méressék a munka, amit maga után hagyott. Adi Endre magyarnak, művésznek, embernek olyan bőkezűen méretett, hogy emberöltőkön keresztül nevelhetjük magunkat és utódainkat teljes jelentőségének megismerésére. Európai mértékkel is tékozvón mért kincsünk ő nekünk, s a megbékélt világ értékeinek rendezésében jól lehet, Adi lesz a magyarság mentő körülménye. Legyünk hálások a bőkező véletlennek, hogy fajtában, nyelvben, értékben, érzésben, magyarokért, magyarul adódott.